La radio Unitat 2090 Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Nora Sayou Francis és la La primera emissora local de sons i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Trinitat 2090 Sant Cebatema. carrers plens de gom gom, cues llarguíssimes per esperar signatures d'autors, bones vendes de llibres, un esclat d'alegria enmig de la crisi. Un Sant Jordi 2013 victoriós que també es recordarà per haver estat el del triomf absolut de la novel·la Victus d'Albert Sánchez Pinyol, tant a la seva traducció en català com a la seva versió original castellana. La parepècia de l'heroí Martí Zubiria a la Guerra de Successió i la caiguda de Barcelona el 1714, narrada en vigor per l'autor de La pell freda, ha seduït els electrics. Actors. La cosa té doble mèrit, perquè l'escriptor és reticent assignar i ampliar-se a Sant Jordi, i ahir, per tant, no ho va fer, i perquè es tracta d'un volum precisament gens econòmic, entre 22 i 24 euros, per la complexitat de la seva curada edició. La versió catalana de la novel·la es va agotar a la majoria de les llibreries. Sánchez Pinyol es va imposar el que semblava al llarg de tot el dia d'ahir que havia de ser el guanyador del rànquing dels més venuts, Albert Espinosa, amb brúixoles que busquen somriures perduts, que, en el raconte global de vendes, ha estat el segon llibre més venut en català. En canvi, segons la llista proporcionada pel Gremi de Llibreters de Catalunya, el nou llibre del creador de la sèrie Polseres Vermelles sí que encapçala una llista de llibres considerats mediàtics, en el qual se situa en segon lloc la novel·la de Pilar Raola al carrer de l'Embut. Una decisió que pot resultar polèmica, segons va reconèixer ahir el president del Gremi, Antoni Daurà, i que obeix a motius purament funcionals i gens acadèmics ni intel·lectuals. De fet, el criteri de si un llibre s'ha considerat o no mediàtic ha estat absolutament relatiu, perquè la novel·la de Rahola és mediàtica i el llibre s'ha acabat al bròquil de Jaume Barberà, presentador del programa Singulars, que és el llibre més venut en no ficció en català, no ho és. La llista de més venut de ficció català, l'estiu que comença, de Sílvia Soler, L'últim Premi de Ramon Llull s'ha situat en segon lloc. Un altre premi, en aquest cas, el Sant Jordi, Plans de Futurs, de Màrius Serra. Ha estat el tercer més venut, mentre que la marinada sempre arriba de Lluís Foix, la reina descalça d'Àldefonso Falcones, ocupen el quart i el cinquè lloc respectivament. Jaume Barberà ha aconseguit el primer lloc en la categoria de no ficció en català, mentre que Llull-Jacques, amb estimat Miquel, ha quedat en segon lloc. El periodista Geoffrey Lombard ha desmuntat la caverna. És el tercer més venut d'aquesta categoria seguit per No sé on és el límit, però sé on no és, de Jofre Aixram, i Una vida articulada, de Josep Maria Espinàs, un altre llibre de no ficció en català. No t'aturis mai, Disidre Esteve, apareix com el tercer més venut de la llista dels volums mediàtics. D'aquesta manera, començarà una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de l'IFM, això és tot un poble, que us parla i acompanya, Marta Sanz, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I comencem parlant de la companyia elèctrica Endesa que aplica un pla pilot a Sant Andreu que fomenta l'estalvi energètic. L'estalvi energètic és una cerca constant en l'àmbit ciutatà com el que de les grans empreses. La companyia elèctrica Endesa ha desenvolupat un pla pilot a la galeria de serveis situat a Sant Andreu amb l'objectiu d'aconseguir més eficiència lumínica. El projecte va consistir a substituir al llarg dels 800 metres de la galeria de serveis les més de 300 bombetes convencionals de, per tecnologia LED, abans una bombeta gastava 60 volts i ara només 12. Això ha permès un estalvi energètic del 80%, segons ens ha dit el cap de la xarxa d'alta tensió d'andesa al Barcelonès, el senyor Joan Domènech. La substitució d'aquestes bombetes ha permès també una millora mediambiental, ja que s'estalviaran les aproximadament 7.700 bombetes que s'havien de canviar cada any. De mitjan al dia es funia una bombeta, ens va assegurar Domènech. En canvi, amb la tecnologia LED es preveu que les bombetes funcionin durant 25 anys. Es fan inspeccions periòdiques per comprovar que tot funcioni correctament, que no hi hagi filtracions d'aigua, es comprova la il·luminació, etc Ens va dir també Domènec. En total, en aquesta galeria de serveis passen per un costat quatre línies elèctriques, de les quals dues van a parar a la subestació de la Meridiana, una altra a Rubí i l'altra a la subestació de Penitents. També n'hi ha dues més que venen a Sant Andreu i de Can Jardí i donen servei a la subestació de Sant jugat ja la subestació de Codonyers. La companyia té previst en un futur traslladar aquest procediment a altres galeries de la ciutat. I ara parlem de feina, parlem de comerç perquè eh, s'ha obert, obert el futur, que és un nou pla de formació pel comerç de Sant Andreu. Sant Andreu serà el proper objectiu d'aquesta iniciativa, que es preveu que beneficiarà a més de 1.500 professionals del sector. A través de 26 mòduls gratuïts de 3 hores cadascú, els comerciants aprenen matèries relacionades amb la gestió empresarial i la captació tecnològica. La fita és impulsar l'ús de les TIC en el comerç i serveis de proximitat. Es tracta del programa Obert al Futur, un pla formatiu gratuït, impulsat per la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i que compta amb la col·laboració dels districtes i les associacions de comerciants. L'objectiu d'aquest pla és contribuir a la millora professional del comerç i als serveis de proximitat, a través d'una amplia oferta formativa en gestió empresarial i capacitació tecnològica, eines clau per millorar la compatibilitat en un entorn de crisi, però també de canvis en els hàbits de compra. Una altra informació del dia ens porta a parlar de tres artistes amb discapacitat que graven un vídeo a la Fabra i Coats amb la Sant Andreu Jazz Band. Tres artistes han sumat tot el seu art i han gravat el vídeo al final a l'antiga la, fàbrica de filatures de la fàbrica i Coig, on conjuntament amb el Sant Andreu Jazz Band interpreta la cançó On the, the Side of the Street, envoltats de treballadors i col·laboradors del grup. La campanya també compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, que contribuirà a la seva difusió en publicitat en alguns espais de la capital catalana, així com a través de les seves plataformes online. Pel costat del carrer on hi sol, aquest és el títol de la cançó que ha escollit el grup Sifu per gravar el vídeo final de la seva campanya de sensibilització que mostra el seu tarannà i la seva manera d'entendre la vida. Per comemorar el 20 aniversari de l'empresa han llançat la campanya 2.0 Suma Capacitat que pretén sensibilitzar la societat sobre les aptituds de les persones amb discapacitat tant en el món de l'art com en l'art moral. La iniciativa 2.0 es va iniciar al desembre del 2012 amb l'estrena de l'espot Camila Canta per Viure, en què una noia de 17 anys, Camila Vargas, mostrava els seus dots com a cantant després de superar un doble trasplantament pulmonar. Al mes de gener, la protagonista del segon espot, titulat Patrícia, la seva cadira són les seves sabatilles per a la dansa, va ser Patrícia Carmona, ballarina de 30 anys i membre de la companyia de dansa integrada Lial la Troca, en què expressava tot el seu a través del ball en cadira de rodes. Finalment, un il·lustrador gràfic de 34 anys, Francesc de Diego, que ha après a conviure amb l'esquizofrènia gràcies a la pintura, mostrava el seu talent al tercer spot. Francesc pinta per mostrar-nos la seva realitat. Doncs coneguem ara algunes de les, de les activitats que es realitzaran en els propers dies. Parlem del centre cívic de la Sagrera La Barraca que us acosta la cara de la festa. La festa és un element de trobada, de convivència i aquesta exposició que podreu veure avui al centre de la Sagrera n'és una mostra. Es tracta d'incentanies captades durant la festa major del barri, captades per diferents fotògrafs que volen reflectir la diversitat. També de festes com el Carnestoltes, Castells, festes de la primavera, a més d'anar documentat a l'esdevaniment de la Sagrera. Això organitza el grup Fotosagrera. Més coses de comentar-vos, avui també us volem parlar d'una xerrada, una serrada que es diu sobre salut dental en infants que es realitza al Cap de la Trinitat Vella. Al Cap de la Trinitat Vella us oferirà demà dijous a les 10 del matí l'inici de la campanya d'Ens netes boques sanes. Aquesta activitat inclourà una xerrada sobre la salut dental en infants a càrrec de la doctora Ana López Mir, odontòloga. Hem de dir que la xerrada es farà al Centre Govern Neus Puig i l'Escola de Pares i Mares de la Fundació Trinijove al carrer Pare Pere del Pulgar, número 17 tots i totes les participants rebran un obsequi. L'activitat és organitzada per l'Institut Català de la Salut i la Fundació Trini Jove i col·labora l'Obra Social La Caixa i l'Ajuntament de Barcelona. I no ens movem del barri de la Trinitat Vella perquè hem de dir-vos que aquesta, la biblioteca d'aquest barri, la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, us ofereix una xerrada sobre la crisi. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us oferirà demà dijous a les 7 de la tarda la xerrada La crisi, d'on ve cap a inclòs dintre de les seves activitats l'aventura de conéixer. Donc es tracta d'un cicle temàtic sobre la crisi que es fa a la Xarxa de biblioteques de Barcelona a través de clar i com hem dit de les... Seves, de, de, de, del que és l'aventura de conèixer una xerrada sobre les retallades com a única solució. Aquesta crisi que vivim és una crisi d'arrels profundes que està sacsejant el nostre dia a dia d'una manera insospitada. Ha quedat palesa la dificultat a l'hora de construir discursos i alternatives per encarar-la. Aquesta xerrada vol donar resposta i fer un plantejament rigorós de noves vies per superar-la. A càrrec d'Anton Costes es realitzarà a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero i hem de dir que l'aforament és limitat. Per tant, doncs, aquestes són algunes de les informacions que us podem destacar a dia d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs ja s'han represa els enderrocs a les cases dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic a la nostra corresponsal a la Trinitat Vella, la Manoli. Molt buenos días. Hola, buenos días. Doncs pues parece ser que el viernes tenían que decir algo sobre el tema de lo de la cárcel, no? Sí, pues mira, el tema de la cárcel, de momento pues han derribado do, las dos primeras casas uh -huh. y, y el resto ahora, entre mayo y junio, se hará otros derribos uh -huh. y acabarán, eh, para final de año estarán todas, para sí. diciembre. Uh -huh. Porque claro, esto como está, ya lo hemos dicho, en, en juicios y esto, pues... Claro, ...hasta no final, hasta diciembre... ...yo creo que ahora en mayo y junio... ...habrá otros derribos... ...pero en diciembre ya serán todas... ...porque que es lo que os dijeron el viernes... ...desde el ayuntamiento... ...pues era eso... Uh -huh. y, ...y más o menos pues como... ...no estaba el barrio, nada más de, de esto... ...era sobre seguridad y... ...y el derribo de la cártel... ...y el, el, el, el muro de Mercadona... Uh -huh. eh, que ha salido aprobado en esto último ah, al final ha salido aprobado sí, sí, sí, sí, esto lo harán ahora este año ya y harán también lo de la carretera de Rivas uh -huh. y lo de la la salida a la meridiana que en la calle la calle esta de, del bar Medina esa calle, ¿cómo se llama? la del bar Medina okay. bueno, es donde está la plaza Josep Appelló satto sí. esa calle resta uh -huh. salga a la meridiana, ¿eh? Sí. Y esa es la salida del barrio, uh -huh. aparte de las otras que hay, claro. Vale. Porque ahora para esta para estos días hay algo pendiente. La calle Tosal, sí, sí, la Tosal. Calle Tosal. Uh -huh. sí. aparte qué? Ahora hay alguna algún tema pendiente de estos días? Um, no, hay varios, pero bueno, de momento confirmado esos. Ajá. Uh -huh. Vale, pues si ¿sí podemos decir alguna cosa más Te quería decir sobre la asociación de comerciantes Sí Que hemos, bueno, unos cursos que hay que apuntarse por internet uh -huh. eh, Un curso es para la, potenciar los bares y restaurantes por internet Ah, muy bien Hay otro curso para fidelizar la clientela uh -huh. Otro curso que para decorar escaparates Uh -huh. Otro curso que es cómo ofrecer servicio Aparte del producto que tú vendes sí. ¿Sabes? Uh -huh. Y esos son los cursos que tenemos Hay algunos otros más pero ahora mismo no, no lo puedo Pero esto de... de eh, repito que hay que entrar en Internet Es que casi todos los comerciantes tienen su página y tener muy uh -huh. pocos quedan que no uh -huh. porque Entonces por ahí puedes entrar y como son gratuitos Te puedes apuntar y esto si te va bien, claro El horario... Uh -huh. Y todo Porque esto lo realizan desde Barcelona Activa ¿no? Sí, exacto Lo realizan uh -huh. Barcelona Activa Para y... el comercio de Barcelona uh -huh. ¿Y Pero de... claro, tienen que ser eh, X uh -huh. personas, mínimo ¿Cuál, ¿Cuál es el mínimo? El mínimo son de 8 o 10 personas Bueno, tampoco no es tanto No, no mucho, no, no. no ¿Y estos cursos que se realizan aquí en el centro cívico? En San Andrés Ah, y en San Andrés. En San Andrés sí, si son 10 personas mínimo, sí que uh -huh. vendría que el profesor se haría aquí. Claro. Si son menos ya tendremos que ir por ahí mismo San Andrés. Y uh -huh. eso es un horario mediodía que normalmente a los comerciantes claro. les va bien. Al mediodía, bueno, so sería hacer sobre la hora de, de, de comer, a cuatro, ¿no? De 4 de 3 a 5. Uh -huh. Es un horario es comercial para nosotros, digamos. Claro. Uh -huh con lo cual uh, po podrían desplazarse allí hasta Sant Andreu para poder uh, sí, pues, hacer los cursos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahí ya los lo explica todo, ¿eh? son uh -huh. cursos curso de de bastante, de bastante interés para los comerciantes. Mm. Y esto es esto <coughs> que se, se lleva desde la trayectoria de comerç también. Exacto. Sí. Uh -huh. Vale. ...pues iremos desde aquí comentando también... Mm. ...esto para que si los uh, comerciantes... ...quieren apuntarse... ...que también lo puedan hacer, ¿no? Claro, sí, sí, sería muy... ...haríais muy bien de dar un poco publicidad... Porque... ...porque... ...hay muchos que, bueno... ...los que entran... ...sabes uh -huh. tú que hay poca... ...no mucha gente está... Uh -huh. ...está abierta a esto de, de internet... Y, ...y eso, ¿no? ...y yo creo uh -huh. que sería conveniente entrar... ...porque hay muchas cosas buenas que se pueden aprovechar de ello uh -huh. de acuerdo muy bien pues okay. si no tenemos nada más que decir pues no de esto que ya te dio los, los por supuesto esto que ha aprobado el ayuntamiento uh -huh. pues la cual 7 millones doscient euros eh, vendrán al barrio en hacer todas estas mejoras que te he dicho uh -huh. a salir a la salida medida en la calle tosal uh -huh. eh, el arreglo de calle de arriba también el arreglo de el trozo que falta sí. de Trinidad, no. El trozo de turos la Trinidad El trozo de turos de la Trinidad Desde la plaza para abajo, ¿sabes? Uh -huh. eh, porque de la plaza hacia arriba Ya sabe que está arreglada sí. uh -huh. eh, Arreglada me refiero de Las ceras más anchas Árboles ¿no? uh -huh. Bueno, ahora también tendríamos pendiente Lo de la puerta de Trinidad no eso. Y, lo, y lo del carril Vao ¿no? Sí, pero claro. eso De momento no Bueno, no sabemos. No se sabe com no se, se va a solucionar. No se sabe. No se sabe. Uh -huh. De acuerdo. Vale, pues muchas gràcies Manoli, en altra ocasió pos pues, ja vollemos a connectar si i hablamos. Si et algo te lo comunico que tu lo puedas decir a la ràdio, ¿vale? De acuerdo. Gracias, Venga, pues muchas gràcies. Vale. Doncs aquesta era la informació que ens han facilitat des de l'Associació de Veïns d'Aquí de la Comunitat Vella, i també des de l'associació de comerciants, i hem de dir doncs, que eh, les, les entitats del barri fa temps que denuncien que alguns dels habitatges que es troben a la, en la zona de la presó de la Trinitat Vella estan ocupats il·legalment i que això doncs, impedeix alliberar un espai que ha de ser per, per a ús del, de, dels veïns no? i a veure de quina manera doncs, es pot solucionar aquest tema. Nosaltres el que sí que volem és eh, fer-vos eh, esment de que tenim dues vies de contacte, una és el nostre número de telèfon, que és el 93-345-6454, i l'altra seria informatius arroba rtb baixa guillomig fm.com doncs dues vies de contacte a través de les quals doncs ens podeu fer arribar totes les vostres dubtes, queixes, suggeriments que nosaltres doncs ja ens encarregarem de fer arribar doncs a la persona que li pertoqui de resoldre o de contestar aquests temes el que fem ara mateix doncs una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem ara mateix a més informació fins ara i il·lusions comen Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar. Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs ja començàvem el nostre programa fent un esment d'aquesta activitat. Es diu Obert al Futur i és el nou pla de formació pel comerç a Sant Andreu. Perquè ens en parlin? Doncs ens anem ara cap a Barcelona Activa per parlar amb l'Àfrica Cardona. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs uh, de quina manera es presenta aquest nou pla de formació pel comerç de Sant Andreu? Doncs pues la veritat és que la nostra experiència està sent molt, molt positiva. Ja l'hem començat. Uh -huh. uh, vam, és el segon districte, perquè és un pla formatiu per al comerç de la ciutat de Barcelona en general. El que passa és que per poder-nos acostar als comerços, ho estem fent a cada districte, amb, uh, amb equipaments i, en aquest cas, per exemple, de seu del districte. Uh -huh. Sant Andreu va ser el segon districte que va començar, com li comentava, i, i no podem estar més contents perquè la rebuda per part de les associacions, la seva implicació, la participació dels comerços, uh, està sent fantàstica. Uh -huh. Fantàstica. Hem fet ja sis uh, càpsules amb unes valoracions molt positives, una mitjana d'assistents de més de 22 persones, vull dir que realment... Sí, sí, sí, sí vull dir... I, I en el cas concret de Sant Andreu, pues hem, en total s'han programat d'aquí a l'estiu, perquè entenem que el mes de juliol, pues és un mes que no, per, per comerciant fer la formació és una mica complicat, pues tenim entre les fetes i les programades, en total seran 29 càpsules en el cas de Sant Andreu. Uh -huh. Per això dic, vull dir que a nivell general no, no podem estar més contents i sobretot perquè, perquè l'estan valorant molt positivament. Li estan veient profit i li estan veient aplicabilitat en el seu negoci, que és el que importa, que, que puguin utilitzar-lo per millorar pues, el servei i, i el comerç que tenen. I, i per ara, en seriós, una experiència fantàstica, molt molt gratificant per tots uh -huh. plegats. Perquè els comerciants que eh, vulguin acostar-se, eh, quines matèries eh, s'imparteixen? A veure, ara mateix hem fet sobretot matèries eh, més generalistes, és a dir, ens ha semblat interessant començar parlant de com han canviat els hàbits de consum, perquè no consumim, tots plegats, no consumim igual que fa 10 anys, que a una botiga també es pot innovar, que les xarxes socials també ens poden servir a nosaltres, no només a les grans empreses i les multinacionals, si que nosaltres les podem, les podem diguem utilitzar i treure un bon profit, i que l'important és donar un servei, vull dir, un servei perquè d'aquesta manera a la clientela. Aquestes són, diguem-ne, les més generalistes i són les que les 6 que hem fet ara durant aquest, aquest sobretot el mes d'abril, perquè vam començar el març, però només en vam fer una amb la Setmana Santa pel mig, i ara entrarem en tot el tema TIC, per a comerços, i esperem també fer-ho també per bars i restaurants, que és una altra pública del qual ens adrecem, és a dir, que les xarxes, el que comentava, però concretament, doncs, de coses com el Google Places, com el, el Facebook i el Twitter, de quina manera, moltes vegades la sabem utilitzar, però per nivell personal, i de quina manera podem aprofitar doncs, arribar millor als clients, donar li més serveis, que els hi arribin més ofertes, vull dir, avui en dia, qui més, qui menys, molta, bueno, gairebé tothom té un smartphone, i moltes de les coses ens arriben per, per, per, per telèfon. No? Llavors és una mica això, parlarem també de codis QRs, eh, doncs aquest, eh, què cal tenir en compte per fer un web, perquè també encara hi ha persones, comerços, que no tenen web i s'ho estan plantejant i val la pena doncs, que sàpiguen per a què el volen fer servir i, i que encertin la inversió. Aquestes seran les matèries que hi haurà d'aquí a l'estiu. Uh -huh. Uh -huh. perquè això de les TIC què és, per la gent que no ho sàpiga? Uh, les TIC, perdoneu <laughs> són les tecnologies d'informació i comunicació internet uh -huh. per dir-ho d'alguna manera, internet en totes les seves vessants, no només a uh, buscar informació Clara, mateix internet pues, és això, té moltes aplicacions i moltes aplicacions mòbils, el tema de Facebook, el sí. tema de Twitter, tot això neix gràcies a, a, a internet, no? Uh -huh. Llavors ja, pues, això, hi ha ja, un web, ja teniu una compte de Facebook per l'empresa, o bé si jo sóc una persona pues, que m'agrada, no sé, tinc una, una, un restaurant, doncs pues, potser vull enviar coses a través del Twitter o bueno, aquest tipus de coses. Llavors utilitzar-les en benefici al negoci, que estan per això, no?, també i bueno, una miqueta aquesta és la, la visió general del projecte, de, de, la, de la formació que farem d'aquí a finals de l'estiu. També hi ha formació en gestió empresarial, Buscar, com buscar vies de finançament, que n'hi ha poques però n'hi ha encara alguna, no? també pues, eh, hi ha unes altres càpsules que són com interpretar els comptes del gestor és a dir, val la pena també que a part de donar els papers al gestor pues, pues, quan ens retornin, tinguem la seva feina és fer-los, no? però nosaltres mm -hmm. també tinguem una mica d'eines per poder-los interpretar, una mica variat, tant temes d'hàbits de, de, de, de, de consum i de novetats, tendències noves que hi ha, hi ha en el mercat i que tots si pensem en nosaltres mateixos, les estem seguint i és així. Quan un va comprar alguna cosa, el primer que fa és buscar informació per internet. I això em sembla que ho fem bastant. I sobretot la gent jove cada vegada més. La gent jove molt, no? I després hi ha altres coses més més del dia a dia de gestió, com, com comentava, gestió empresarial. Bé, bueno que aquestes també va bé pues, que, les, que les coneguin, com a mínim, que sàpiguen que existeixen, i, i intentant pues, això, donar més eines al comerç per, per, per ajudar-lo a, a, a capdrear, no? com diuen en castellà, la, la, crisi, la crisi de consum actual. Perquè això com ha anat? Barcelona Activa s'ha posat d'acord amb les associacions de comerciants o ha estat al revés que l'associació de comerciants s'ha posat en contacte amb vosaltres? A veure, és, és l'any passat vam estar fent un estudi uh -huh. uh, des de Barcelona Activa amb uns barris molt concrets, per exemple en el cas de Sant Andreu a Trinitat Vella uh -huh. hi ha Bon Pastor i Baró de Viver perquè treballem allà, amb temes de treball als barris i plens de barris, i llavors vam estar estudiant perquè treballàvem, teníem els comerciants molt a prop i vèiem, teníem, els tècnics tenien la intuïció que no acabaven de, de conèixer massa el que és això, les TICs, no? les noves tecnologies. Uh -huh. I, I arrel d'això, i arrel de la demanda dels, dels districtes, del mateix Ajuntament, que els comerciants doncs, van a veure el seu regidor, o el seu gerent, o el seu tècnic, mm. i entre d'altres coses doncs, es diria, «ostres, doncs, estaria bé fer alguna cosa per donar-nos suport». Entre tots plegats, vam pensar que aquest programa formatiu podia ser interessant, no? Uh -huh. um, el vam anar a presentar a diferents associacions de comerciants de la ciutat, amb uh -huh. diferents llocs, per veure què hi pensaven del que havíem, del que havíem previst. Uh -huh. Vam fer algunes modificacions, vam afegir coses, per exemple el tema del què cal tenir en compte per fer el web va ser una una aportació d'un comerciant, d'una associació en concret, que ens va demanar això, uh -huh. i el que estem fent és a cada lloc pues, a, a treballar conjuntament amb les associacions de comerciants per veure exactament per on comencem de tota aquesta oferta, què és el que més els interessa, i ho estem fent en colze de colze. Uh -huh. La veritat és aquesta, i jo per això penso que, és que, que si un mateix veu la necessitat i ho demana i, i se li respon i intenta adaptar el que ell vol, pos pues, pues aquí m'imagino que per això també tenim aquests resultats de participació, no? perquè mm. ho, ho veuen com a, com a útil, és lo principal, que sigui, que sigui útil per ells. No? Que sigui exacte. positiu, clar. Exacte, exacte. Mm. Doncs exacte. et amb la meva companya Marta, que té unes preguntes per fer. Molt bé. Hola, Àfrica, bon dia. Hola, bon dia. Eh, Quan és la durada d'aquests cursos? A veure, eh, normalment són de tres hores. Són càpsules formatives independents, de tres hores cadascuna, hi ha alguna que és una mica menys, però bueno, la gran majoria són de tres hores, i és això, o sigui, l'interessant és fer uns itineraris però, en qualsevol cas, si tu, per qualsevol motiu, el comerciant o el que sigui, només pot anar-hi a una o vàries o saltejades, és, eh, és indiferent perquè en elles mateixes ja li donen tota la informació que els fa falta. Però, ah, n -n només tres una persona que s'apunti al curs, només són tres hores. No, no, no, perdó, ah, m'expliques tant. Eh? Val, val, és que això és el que... No, perquè vale. he vist 26 mòduls de tres hores exacte, i no em exacte, quedava... No em quedava clar, no. 26 mòduls de tres hores, exacte. Llavors, jo el que et deia és que els mòduls són independents entre és a dir, no estàs obligat a fer els 26 mòduls tu es escolleixes els mòduls que consideres que són més interessants pel teu negoci o que, que, que et venen que, que okay. se't cauen més llavors això deia que eren independents una persona pot ser tot, un comerciant pot ser tot l'itinerari, només faltaria però potser hi ha coses concretes, per exemple, hi ha algunes que són, no recordo, hi ha unes específiques que són per a empreses turístiques. Home, doncs si jo no tinc previst tenir un restaurant i posar-lo en temes de turisme, o, o no tinc un hotel o no tinc un hostal, doncs potser no aquestes no m'interessaran, no? Que, que les fas més personalitzades, vull dir, ah, agafes tot, el, que, el, que el que tu necessites i amb, amb tota la durada que té és bastant complert. Exacte, Són, ara no sé, el càlcul fa tanta i poques hores. Val, val, val, sí, sí, sí, és que havia vist això de les tres hores i creava la dubte. Eh? Sí, sí, sí, no, no. El que és molt important és això, que no estàs obligat, o sigui, no és allò que comences i hi has de passar per tot, o sigui, tu, ets, tu saps el que necessites o, o el que pots necessitar i llavors t'apuntes realment a allò que et pot ser beneficiós, no? okay. que aquesta forma també, de fer-ho d'aquesta manera facilita, perquè, home, ho fem en horari de migdia perquè és l'únic moment que el comerciant pues, allò tanca la botiga i pot, pot, pot anar a un curs, perquè començar un curs a les 9 de la nit, per molt curs que sigui, sí, acabarés a les 12, i home, també llavors, pues, que, que realment si vas, pues, que li triguis un profit i que sobretot vegis que a tu et pot servir, no? que és el més important. I l'important impor... és que puguis seleccionar perquè així tu t'adeques i, i, i minimits el temps, o sigui, aprofites Exacte. el temps al màxim. Exacte. De totes maneres, tampoc, no, no, per intentar també que la persona que vulgui, que estigui molt interessat en tot, es programen al màxim unes dues càpsules per setmana. No es programen més, perquè clar, entenem, també els dilluns no és un bon dia, no acostuma ser un bon dia, perquè venan del cap de setmana. El divendres doncs, normalment tampoc ho és, perquè hi ha molta activitat, llavors juguem entre el dimarts, dimecres i dijous, pot haver-hi eh? càpsules en dilluns i en divendres, només faltaria. Per doncs tant, temps jugam aquí per intentar, doncs, això, que les persones, doncs, si els interessa, puguin venir i no, i no siguin tots els caps a tots els mig dies per tota la setmana, no? Però sí que és veritat que no hi ha condició, o sigui no és de condició obligatòria assistir a tot, perquè seria absurd una mica, no? Perquè el que són els espais de, del districte on es realitzen aquests cursos. Uh -huh. A veure, el que hem intentat és trobar uns espais que siguin els més fàcils d'accedir per part de tothom. Uh -huh. uh, el que passa és que hi ha dos tipus de cursos, uns que necessitem només un espai on el professor pugui parlar i pugui projectar la seva presentació i pugui parlar amb els comerciants, uh -huh. perquè també el que demanem és això, que els, profes, que els professors siguin molt propers i que posin exemples quotidians, que els pugui ser, ser, ser això, que es uh -huh. se sentin identificats. En aquest cas ho hem fet ho hem, entre tots plegats, entre associació i, i nosaltres i l'Ajuntament van decidir fer-ho a la del districte perquè vam pensar que en aquest cas concret de Sant Andreu és el punt més neuràlgic i més ben comunicat perquè tothom de tots els barris de, de Sant Andreu pugui arribar-hi amb facilitat i, i, i amb puntualitat. Mm. Després, el, les, la, la, les altres que requereixen d'un ordinador per a un o cada un o dos comerciants ho farem a, a les biblioteques a una aula multimèdia a les biblioteques perquè necessitem això, una aula multimèdia perquè el, el comerciant pugui a part de sentir l'explicació del professor pugui començar a fer dintre mateix de la classe pues, a mirar com pues, això, un codi QR pues, que comenci ja ell mateix a fer-ho no? llavors aquí no es pot fer la seva distinta lògicament i es farà en principi ara mateix ho tenim, ho tenim programat a la biblioteca Can Fabra Uh -huh, molt bé. Doncs eh, el que us busca suposo que és el eh, treballar conjuntament sector públic i privat com a, com a eina per, per donar resposta a aquestes necessitats que tenen els comerciants, no? Exacte. Sí, sí, lògicament. Vull dir, nosaltres pensàvem, o sigui, l'Ajuntament més o menys, arrel de doncs, del que els havia comentat i del que havíem, creiem que això podia ser bo i beneficiós, ho vam contrastar amb els comerciants perquè, escolta'm, si ells no compraven no, no tiraríem endavant em van dir que sí van dir que, que s'implicarien que farien difusió i la veritat estan fent una feina estupenda eh, tant les associacions com els eixos perquè realment dic, eh, vull dir, la, la resposta i més en el cas de Sant Andreu és impressionant sí. és el districte que més càpsules tenim programades d'aquí a els altres molt bé també, eh? però en aquest okay. cas concret la resposta ha sigut vull dir, molt encertada, quan, quan estan molt molt contents i sobretot molt motivats i, i veuen que els hi serveix, mm. llavors aquest és el nostre objectiu, donar un servei als, als ciutadans, no? vull dir que això està clar. Clar, perquè suposo que Sant Andreu és un cas un, una mica diferent als altres, que és una zona cèntrica de Barcelona, nosaltres estem més cap al nord, tenim tres... Eh... Tres eixos comercials, a, a sí, sí. part de les associacions de comerciants que hi ha a cada barri, suposo que és una mica complex haver no? de, de, de regular tot això. Bé, només que res, que clar, si tu vols fer alguna per als comerciants, en primer lloc has de veure la seva disponibilitat, és a dir, el comerç d'aquesta ciutat és, és, és petit, normalment és una persona, una família, una... llavors què passa? Que fer una formació que es faci el centre de la ciutat, pues, escolta'm, per a Ciutat Vella, i l'Eixample Simapura es pot anar bé, però per a la resta, com Sant Andreu, Sant Martí, o Nou Barris, o fins i tot segons quines zones de, de, de, de Sants, pues, és una mica difícil. Per això l'important era acostar-ho perquè fos el més pràctic possible en aquest sentit. No? I llavors fer una formació a nivell per, tot, per al comerç de proximitat, però no fer-la en el districte, és a dir, no fer-ho a Sant Andreu, mm. doncs no, tenia, no tenia massa sentit per nosaltres. No. Després, perquè per això doncs, ho pot aprofitar tothom. després Si jo vull especialitzar-me, doncs ja, ja buscaré, no? però realment això és, és, bo. és bo per tots i, i, i funciona i, i sobretot és útil, que això és el que més importava que fos útil i que el vegin pràctic i i que es pogués fer en el seu comerç. No? I, bueno, esperem que continuï aquest nivell de satisfacció, que estem tots molt contents. Per tant, els comerciants que es vulguin posar en contacte amb vosaltres ho poden fer a través de les associacions de comerciants de cada barri, no? A través de les associacions de comerciants que tenen tota la informació. També hi ha una pàgina web, uh -huh. que és uh, www.bsn.cat barra obertalfutur, que és com es diu el... El, el programa uh -huh. i, i hi ha una pestanya específica de Sant Andreu. Uh -huh. Llavors allà veieu a mesura que anem programant, uh -huh. perquè tampoc no fem la programació, o sigui, no està programant tot d'aquí a final d'any, hem fet la programació com us comentava fins a l'estiu uh -huh. i després reprendrem i també per posar doncs, això, per adaptar-nos també als, als, als, als horaris i a les estacionalitats. Vull dir, la formació no la vam començar fins al mes de març perquè el, el gener i el febrer doncs són mesos de rebaixes, de canvis, de, bueno, pensaven que no era el més adient i també perquè era molt important això, parlar amb totes les associacions, el recolzament que se li ha donat en, aquesta, en aquest curs, en aquesta formació, en aquesta activitat, s'ha fet mesura de govern de part de l'Ajuntament, tot això és important perquè després la gent ja el conegui i ja el pogui aprofitar des de bon principi. No? Bueno, sí. uh -huh. Molt bé, doncs Àfrica Cardona de Barcelona Activa, moltíssimes gràcies per facilitar-nos aquesta informació i, evidentment, doncs, que anirem parlant amb els comerciants i oferint aquesta informació doncs, a, a través de les nostres zones. Moltes, moltíssimes gràcies a vosaltres, tant per l'interès com per la difusió, és molt, molt important. Doncs fins una altra ocasió. Fins de l'altre. Gràcies. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I el que farem ara mateix serà una nova pausa per després parlar d'un centre que té molt a veure amb la, amb, amb la Fundació Trini Jove, com és el Centre Govern Neus Puig. En parlem d'aquí uns moments. El cor queda el record, nits serténs d'agost. Em quedaré sol, és perillós, nits serténs d'agost. No estic lliure de culpa, però llenço la pedra si arriba el moment. Esperaré. Mitat Bella i a Sant Andreu de Palomar. Escolta cada mitjorn, tot un poble. Don encontrem en el nostre programa d'avui i em de dic que demà a partir de les 10 del matí hi haurà una xerrada sobre salut dental en infants. Això, es, això es realitzarà al Centre Obernereus Puig, que pertany a la Fundació Tren i i per parlar-ne doncs, la responsable precisament d'aquest Centre Obernereus Puig com és la Molt bon dia. Hola, bon doncs, dia, explica'ns, què és el que teniu preparat per demà, aquesta xerrada? Mira, demà iniciem un programa de, de xerrades i activitats a l'Escola de Pares, del Centre Obert, uh -huh. i aquesta primera activitat és una xerrada que fem, organitzem conjuntament amb el cap de Via Barcino, uh -huh. el cap d'Atenció Primària, on vindrà l'ontòloga de l'ambulatòria a fer una xerrada als pares i mares uh -huh. per orientar-los sobre la de salut bucodental. Ah, o sigui, és un tema que està força de d'actualitat, no? Ara mateix? Sí, sí, sí ara mateix sí. A més, en situació de crisi, el tema d'assistència primària, sobretot amb nens, és això una mica la mà, i treballem en poblacions que, que per les dificultats que tenen afegides no de d'una situació socioeconòmica o de risc, doncs potser encara més, no? I llavors el que volem és fer arribar tota la informació possible perquè les persones... ...assistents puguin gaudir de tots els serveis dels que tenen drets... ...com a ciutadans, i puguin, uh -huh. podem assegurar la, la salut als infants. Uh -huh. I què té a veure el centre Oberneus Puig amb la salut? A veure, nosaltres pensem que l'educació ha de tenir en compte... ...tots els àmbits de la persona, no? Uh -huh. I l'educació en hàbits, amb, amb, sal, amb alimentació, amb salut en general... amb hàbits d'esportiu, d'activitat, de lliure també forma part no? d'aquest benestar de l'infant. Llavors, la salut és, un, és una part molt important i l'educació en la salut és una part molt important perquè és una part de prevenció. Això ens estalvia després molt una despesa important mèdica quan les persones saben què han de fer per preveure malalties o malestars. No? Llavors, la informació i l'educació en aquest àmbit sempre és Sempre és, eh, sempre és estalviador no? del uh -huh. futur, ens pensem que és molt important que, que tinguem aquestes informacions. Doncs aquesta activitat es farà demà dijous a partir de les 10 del matí. Exacte, es farà a les 10 del matí al centre obert, al uh -huh. Pare Pérez del Pulgar número 17, uh -huh. i com et comentava, doncs, vindrà la, la doctora, la, la odontòloga de l'ambulatori de Via Barcino, uh -huh. de l'ambulatori del nostre barri, de la Trinitat Vella. Exacte. Doncs la nostra companya Marta té una pregunta també per fer-te. I tant, digues. Hola, Judit. Eh, Hola, Judit. Eh, mira, estem veient que el divendres de les 5 i mitja a les 6 mitja teniu també un taller de punts i llibres, eh, els punts de Sant Jordi, uh -huh. val, eh, juntament a la Biblioteca Trinitat Vella. Sí, nosaltres, pensem, eh, bueno, des del Centre ober des que vam iniciar la nostra activitat el 30 d'octubre del 2012, eh, pensem que és molt important treballar al territori des del territori. Llavors, nosaltres eh, tenim contacte i ens coordinem amb eh, tots els recursos del territori, o així ho intentem, i l'objectiu és que optimitzem al màxim totes les accions i les activitats que fem, tant dels recursos experts com nosaltres pr pròpiament. Llavors, eh, nosaltres el que, el que hem iniciat és una col·laboració amb la biblioteca des de fa ja diversos mesos, en el qual nosaltres participem de les activitats que la biblioteca ofereix, i en aquest cas nosaltres hem col·laborat amb la, amb la tècnica de la biblioteca per tal de poder organitzar una activitat conjunta en què participin els nens del centre obert, nosaltres aportem doncs, una petita part del material i el personal, i alhora també poden participar amb una inscripció que es realitza a la, biblioteca, a la mateixa biblioteca nens infants que, venen, que no són del centre obert però que sí que participen de les activitats de la biblioteca. Doncs això és una activitat que farem conjuntament amb tots els nens del centre obert i els nens que s'inscriguin a la biblioteca, que aproximadament doncs, en total serem uns 30 infants. Doncs, amb la relació amb l'activitat aquesta setmana, que estem donant a terme activitats doncs, a Sant Jordi, farem el punt de llibre, igual que el divendres passat vam fer a Roses de Sant Jordi. I quines edats són les idònies perquè participin els nens? A veure, nosaltres eh, tenim infants de P5 fins a 6è, probablement el més, el més aconsellable per un taller de manualitats i, a més, en compte que un és un temps limitat, doncs, parlem de nens a, a partir de primer, segon, fins a 6è, sense problema. D'acord. Molt bé, doncs dic que el Centre Obert Neus Puig realitza doncs, aquestes dues activitats. Demà hi ja, a les 10 del matí la campanya d'Ents netes boques sanes, que es realitzarà doncs, el mateix Centre Obert Neus Puig al carrer Parapet del Pulgar número 17 i el divendres doncs, aquesta eh, activitat a la biblioteca d'aquí de la Trinitat Vella. Doncs, eh, Judit Noia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. I esperem doncs, que aquestes dues activitats funcionin d'allò més bé. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a difondre-les. Vinga, gràcies, bon dia. Bon dia. D'acord, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar. Mm, dos a punts sobre el barri de la Trinitat Vella. al cap de la Trinitat Vella, doncs, que, conjuntament amb la Fundació Trini Jove i el Centre Obert Neus Puig, doncs, realitza aquesta xerrada sobre la salut dental en infants. Recordeu, demà dijous a partir de les 10 del matí, un horari una mica complicat perquè la gent pugui assistir-hi, però intentarem veure, doncs, veure quanta gent hi participa. Nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa però res, un minut, minut i mig perquè tinguem l'oportunitat de buscar la nostra agenda que ja la tenim per aquí i que, perquè vosaltres també tingueu l'oportunitat d'agafar llapis i paper per apuntar al que us tot seguit us recomanem Fins ara! Vollem no quedar a re. És millor fugir quan no És morir capa amb congi. My Molt bé, don talicom us deia, manera ràpidament capa coneixer la nostra habitual agenda una agenda que encara ve encapçalada per algunes activitats de Sant Jordi. Fins divendres, a partir de les 17 hores, la primera activitat és la paraula festiva que més m'agrada és paraules de festa. És un conjunt d'activitats vinculades a la terminologia festiva catalana. La primera activitat és la paraula festiva que més m'agrada és tots tenim paraules vinculades a la terminologia festiva, especialment per la seva sonoritat, pel seu significat, per la seva identitat. Amb aquesta activitat volem fer un gran aparador on exposar les paraules del Grosari Festiu Català. És gratuït i organitza el centre municipal Pal de Cultura Popular de Sant Andreu. I també han de dir una cosa important que és que fins dissabte hi ha una exposició. Es diu La roda del temps de Audal Sarra Solses. Doncs es tracta d'una exposició que mostra 12 pintures que l'artista Andrewen Audal Sarra Solses ha realitzat en homenatge a Salvador Spriu, autor de les 12 cançons que formen la Roda del Temps i que durant aquest any 2013 és protagonista de diferents activitats en commemoració el centenari del seu naixement. Es tracta d'una activitat totalment gratuïta que podeu veure al Centre Cívic de Sant Andreu. I demà dijous a les 17 hores, el Sant Jordi ADEC, vai de Sant Jordi organitzat per l'Associació a la Defensa de la Gent Gran. És gratuït i és una activitat que està dirigida a socis de l'entitat que organitza el Centre Cívic Sant Andreu hores de comentar-vos demà dijous a partir de les 6 de la tarda hi ha un concert de Sant Jordi on participarà la, el concert de G Coral Sant Jordi, el concert de G Coral i és totalment gratuït i organitzat pel Cor per la Coral de la Trinitat Vella i el Centre Cívic. També la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero fins a divendres a la Trini Llesim. Exposició de treballs fets per les nens i nenes de la biblioteca en el taller de Fomena la Lectura a la Trini Llegimm realitzat el divendres de març de l'abril. L'organitza la biblioteca Trinitat Vella, José Barbero. Més coses a comentar-vos. Doncs aquest divendres entre dos quarts de sis de la tarda i dos quarts de set hi aquest taller de punts de llibre del qual us en parlàvem doncs, fa un moment a través del centre oberts Neus Puig. Més coses a comentar-vos. Doncs avui avui també és un dia important perquè a les sis de la tarda es realitzaran contes i taller infantil. Es tracta del conte Orelletes que anirà recitat a càrrec de l'àvia Maria Conte i el taller va, es diu L'àvia Maria, ens explica aquest conte i ens ensenya a fer titelles amb l'ajut de l'autora local Montserrat Perales. Es requereix la participació dels adults. L'activitat s'inclou en el Mar del Liberar, mostra creativa de les Biblioteques de Sant Andreu i l'any europeu de l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. Totalment gratuït i aquesta activitat, contes i taller infantil, va adreçat a nois i noies entre 3 i 8 anys i es realitza a la Biblioteca de la Sagrera. Demà dijous també tenim a les 18 hores contes a la mà amb la Georgina Llapis. És gratuït per a nens i nenes de 2 a 4 anys que organitza la Biblioteca la Sagrera. Més cores, Demà dijous a partir de les 6 de la tarda també recita el poètic Mediterranis a càrrec de Juan Ignacio Orduño. Recital de cançons de Joan Manel Serrat versionat a Poemes, una activitat totalment gratuïta i organitzada per la Biblioteca de la Sagrera. Avui, a les 19.15, celebrem Sant Jordi recordant a Salvador Espriu, acte de Sant Jordi a l'entorn de la figura de Salvador Espriu, un dels autors més destacats de les lletres catalanes i que aquest any celebrarem el centenari del seu naixement. És gratuït, està obert a tothom, es recomana, per això sí, confirmar l'assistència a congressindians arroba o bé trucant al 93 351 39 53, això sí per les tardes. Organitza el casal del barri de Congrés Indians Amics del Saber i l'Associació Alcalibur. I avui també, a dos quarts de sis de la tarda, tallers de descoberta atreveix-te amb els llibres. A càrrec de Merche, la biblioteca amaga molts llibres interessants. T'agradaria descobrir-los? Doncs vine totalment gratuït, cal inscripció prèvia, places limitades i organitza la Biblioteca del Bon Pastor. Dos eh, punts només. El Centre Cultural Can Fabra us ofereix dijous el dijous concert cicle Primavera 2013. Això serà demà a 2.25 del vespre. I la Biblioteca de la Tramitant Veia us ofereix una serrada per trobar feina a l'estiu. Això serà demà a partir de les 5 de la tarda. Doncs nosaltres que aquí i donant les gràcies a la Marta Santa, al Ricardo Malavé, i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.